Осташко хапливо осягнув по оправлену в чорні палітурки книгу, яка лежала поряд на стільці, розгорнув і аж тоді полегшено зітхнув і усміхнувся, зрозумівши, що все це йому снилося. Такі сни на довге життя, прошепотів, з утіхою вдихнув весняного повітря, що вливалося до ізби крізь відчинене віконце. Густим струменем, пропахлою березовим соком і солодкою бростю, але схаменувся, згадавши тривожне сновидіння. А й справді, чи промигнуло в моєму літописі хоч одне ім'я ратника, кметя, ремісника, каланника? Та ж ні. Але чому? Хіба я їх не знаю? Не заведено писати про них? Скажу... Це правда. Однак, чи можна назвати літописом писання за літами? Житія повелителів, котрі в ряди годи осідлують Кліо і возвишаються над безіменною юрбою, яка насправді є душею і плоттю першої музи. Осташко вийшов на поріг. У медових чагарниках гуділи бджоли. Було вже по теплому Олексі, синє небо повисло над Олеськими полями, а між ним і молочним туманом над ліберцією плавав, немов гігантський ковчег без вітрил червоний замок. Гомін, брязкіт, звуки литавр і труп долинали замкової гори. Звідні мости на обох дорогах опущені. До замку прямували вершники і піші люди. Каліграф згадав, Івашко-Рогатинський на другий же день після дочинного весілля наказав військовому об'їхати всіх землян. Хай висилають до замку і своїх земель сулиці. Заможні кметі виставляють одне коп'є з п'яти сімей. Данники платять воєнний чинш. Тяглі стають до робітничої і пушкарської служб. І потяглися звідусіль вибранці. Від маська Калиниковича Спонюшкова, Іваська Калдубицького, Спониковець, Коста Сажмуцького Спідлися, родовитого литвина, батько якого ще залюбарта осів у Галичині, Дзюрдзя Струтинського. Суходолу, Януша Підгорецького з Підгірців, Нега Стрибоцького з кутів, Демка з Ожидова. Ішли кінні піші у кольчугах, караценах і шоломах, з карабелами і гаківницями, ішли і в свитах, неозброєні. Їх зустрічали в замку летаврами і сурмами. І заздрили гонорові ратній службі кметі, які платили дань медом, воском і борошном. Робітні люди, що працювали на валах, і каланники, яких залишили обробляти землю. Йдуть і нині з самого ранку. В Олеську вже ніхто і не приховує, що Іваш Корогатинський готується до війни з Ягайлом. Усі знають, Минулого тижня Свидригайло прислав звільне гінця по Симеоні Літопровіссю Вітов прийматиме від Сигізмунда корону в тракаї. Осташко ще не позбувся гнітючого враження від сну, бачив ще розкриту книгу із бляклими літерами. Він стояв на порозі своєї хатини і думав про велику битву за Волинь і Галичину яка нині множиться у людях і душах, зріє на його очах, а завтра вибухне полум'ям. І вона мусить залишитися на письмі. «Надто далеко дім літописця від серця Кліо», – сказав у голос каліграф. «Я піду до вас, ратні люди, не можна мені стояти осторонь. Може, моє скромне слово пригодиться вам у боротьбі». У вибивану пацьорка тайстру, яку з собою приніс із Чехів, поклав осташко оправлену книгу. Чорнильницю з циноброю, тростинове перо і, не зачиняючи дверей у халупі, подався з вивистою стежкою з білої гори до передмістя за брамою. Здалеку почув голосну розмову, сміх, що долинали від обістя Галайди, Підійшов ближче, зупинився. Кушнір реготав, узявшись руками за живіт, навпроти нього стояв у комедійній позі проповідника колишній тивун Давидовича Мартин, який після тієї нефортунної придибенції на Гавареччині ходив Олеськом, називаючи себе то інклюзником, то Уперем, то христовим апостолом. І важко... Потримав скрипку в казні тільки на час весілля, аби не псував і так не надто радісного весільного настрою, а потім відпустив. Суддя відхрестився від Мартина, мовляв, такого він і у вічі не бачив. Якийсь дурнуватий смерть на свою власну руку збирав від його імені Чинш, не впоминався теж, уйважка, щоб видав йому Микиту. Така поведінка дивувала державця Олеської землі. Знав би він мстив у натуру Давидовича. Суддя же, опецькуватий, з червоним, мов у різника, обличчям, перед весіллям і під час нього надміру улещувався до Івашка. Та як тільки староста підписав трактат на земському суді, за яким віддавав за Орисею три лани і свого маєтку під бродами, Давидович зачинився у дворі, наче й не обходили його більше і важкові справи. Мартин Скрипка мав себе зараз певне за апостола Христового. Він звів угору руки і проповідував перед Галайдою. Як даже, Бог сотвори небо і землю, Сатана сидяше у морській піні і пищаше, що помічників немає». Змилостивився Господь, сказав Йому стріпнути один раз пальцем. А той стріпував і стріпував, і натворив чортів премного. Тоді Бог взяв чортів у жменю і розкидав їх. Котрий упав у воду, став водяником. Котрий у ліс – лісовиком, який у хату – домовиком. А один упав – над Галайдове озеро І став суддею Давидовичем Во ім'я отця і сина І святого духа Перехрестився скрипка І потюпав до другої хати Проповідувати Галайда заходився від сміху